Ejverú nebýval vždy sub taký zachmúrený samotár. Kedy si dávno to bol celkom pekný kamarádsky vták. Aj keď rozumom veľmi neoplíval a občas takú hlúposť zo zobáka vyplul, že sa všetci ostatní vtáci od smiechu po zemi sa Predsa ho len mali radi. Možno práve preto, že sa na ňom tu a tam mohli bestresne pozabávať. Preto sub na žiadnej hostine, na žiadnej vtáčej zábave nechýbal. Ale od istého času začal súb od ostatných vtákov bočiť. Vyhýbal sa oslavám, bočil od kamarátov, až jedného dňa celkom zmizol. Najprv si to nikde všimol, ale keď sa neukázal celý mesiac, začali ho ostatní vtáci hľadať. Hľadali ho v lesoch, horách, na mori i na skalách, baj v púšti. A tam, práve tam ho, vrana, drost a vlha objavili. Začuli jeho plač. Čo si počnem, neborák. Ako mám žiť bez priateľov? No ale môžem sa im takýto ukázať. Počujete? Niečo to tam dolu plače. Ako žalostne narieka. Poďme sa pozrieť kto to je. Veď je to súp! Náš stratený kamarát! Hej, kamarát! Kam to bežíš? A prečo sa pred nami ukrývaš? To som ja. Vlha. A ja drost, tvoj verný kamarát. Krá, a ja vrana, ukrákaná, hľadáme ťa už od rána. Krá, krá, tak už prestaň utekať, prestaň sa nám ukrývať. A nebudete sa smiať? Smiať a prečo? O, o, prečo, prečo? Aha, ako vyzerám. Krá, krá. Ako krát, ako no, krát trochu si oplešateľ. A tvoje perie je trošku matné. A, ale v celku to nie je až také zlé. Nie? Tak prečo sa tak ustarane tvárite? Strácam pierko za pierkom. Za chvíľu budem celkom holý. <laughs> Ako sa mám potom pred svetom ukázať? Celkom holý krvátová rinie. To nemôžeme dopustiť. Pomôžeme ti. Pomôžete? Ako? Mne už nie je to pomoci. Na každú otázku treba nájsť odpoveď. To všetci dobre vieme. A tak dali vrana, drost a vlhá hlavy dohromady. Hútali, hútali... Až vyhútali. Kra obletíme celý svet, krá. Celý svet? Celý vtáčí svet. A od každého vtáka pre teba jedno pierko vypítame. Ty tu zatiaľ pekne seď uh -huh. a čakaj. Ako povedali, tak aj urobili. Po celom vtáčom svete zbierku zahájili. Navštívili sovu, pinku, kukučku, aj slávika. Aj pál im z chvosta perodal. Ba do zbierky im prispel aj sám kráľ, mocný a múdry orol. Prosto všetkých vtákov olietali a nazbierali toľko peria, až sa báli, že sa všetko na súpa nepomestí. Ale súp je celkom veľký vták. Jo! ešte sem, aj sem, aj tu mi chýba. Už máš celé telopestrým perím pokryté. Terbieceš sa viac ako ja. Krá, ako ti to pristane? Oh, oh, oh, pristane, neklamete. Neveríš, krá, prinieste mu zrkadlo, krá. Pozri sa. Či si krásny. Á, oh, ozaj. Som to ozaj ja? Páčim sa vám. Lebo sebe. Sebe sa veľmi páčim. Páčiš? Páčiš sa nám. Aj ostatným sa budeš páčiť. Tak potom, čo najskôr, usporiadam veľkú hostinu. Vlha povedz zdravým vtákom, nech nalovia zverinu. Ty, drost, Postaraj sa, aby bol dostatok ovocia. Vrana, ty obletíš všetkých, nech sa sem dostavia. Krá, pekné od teba, že sa chceš všetkým. Nie iba nám poďakovať, krá, krá. E, poďakovať? A za čo? No, preca, preca za to, že ti svoje pierka poslali. No poslali, to je pravda. Ale prečo poslali, hm? No, prečo? Krán, lebo král lebo ťa majú radí, sú to tvoji kamaráti krán. Zlá odpoveď. Zlá? A prečo? Poslali Pierka, lebo si uvedomili, ako im chýbam. Aký som pre nich nenahraditeľný. A teraz, keď uvidia, aký som krásny, určite ma zvolia... Za svojho kráľa. Ty a kráľ? Kráľ, hm. Našou zásluhou si krásny. Ale rozum sa krásou merať nedá. Veru nedá. A keď si to súb nedal podobrodky vysvetliť, tak sa tí traja napálili, že mu všetko darované perie bajiku z jeho vlastného vytrhali. Odvtedy je súb zamračeným samotárom. Nehambí sa iba za svoju lísú hlavu, ale hlavne za to, ako nepekne sa k svojim kamarátom zachoval. Prezradil si všetkým, prečo má súb lisú hlavu. Odhalíš aj tajomstvo Kormorána? <tým> Kormorán má tajomstvo, Čvirik? <tým> Kormorán nemá chvost, ale to sa všetci vedia, Čvirik. Ba aj vidia, že je bez chvosta. Ale prečo? Tak čo Vrapčiak, uhádneš? Otázku mi zodpovieš? Hlavičku mám z trapatu, Šaty samú záplatu Všetko poznám, všetko viem Na všetko vám odpoviem Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik Čvirik, čvirik, čvirik Nuž teda počúvajme